kumtambulisha mchezaji mwingine ambao ni wa mwisho katika usajili Emmanuel Okwi ambaye ni kama anarudi nyumbani tu kwa sababu alikuwa nasi kwa muda mrefu tu na akaondoka kwenda kucheza professional football Tunisia baadaye akarudi na akawa na jamaa zetu wale kwa muda mfupi na baada ya hao kuwa wamempatia barua ya kusitisha mkataba basi ameandikia barua rasmi kuomba wakati mambo yake yanashughulikiwa achezee Simba kama vile alivyoomba mara ya kwanza wakati ana matatizo na ile timu ya Tunisia alivyoomba kucheza na vila na karusiwa. kwa sababu ni sera ya ya, ya, ya FIFA kwamba wachezaji wasiwe redundant kwa hiyo alivyo tupatia maombi hayo na hivyo thibitisha kwamba amepewa barua na klabu yake aliokuwa akitumikia hapo nyuma ya yanga pamoja pia na pata barua kutoka TFF ikiwambia kwamba ameshtakiwa rasmi na Yanga kwamba wanamdai mambo kadha wa kadha yeye angeomba kwamba katika kipindi hicho asikai bila kucheza na ameomba tucheze. Simba na sisi tumemkaribisha. Kwa hiyo tunamtambulisha rasmi kwenu kwamba tutakuwa naye katika msimu huo pale TFF watakapo ruhusu jambo hilo Lakini Zakaria Hanspo pengine mkataba mmemwengia naye wa muda gani na kwa dau la kiasi gani? oke okay, karudi nyumbani, nyumbani kwa fedha hatuna shining fee na ni free contract open contract ambayo mda wote akitaka kuondoka anaweza kuondoka mda wote akitaka kurudi anaweza kurudi lakini kwa kigezo hichi cha yanga kuvunja mkataba na mchezaji manual okwi pengine simba hamuhofi pengine baadaye naweza ikawaletea shida najua kuna msemo wa kiingereza nasema what goes around comes around sisi tunatumia taratibu zile zile ambazo walizitumia huko nyuma kwa sababu kuna precedence wakati yeye yuko na klabu yake ya, ya ya Tunisia Esperance Etwaldo Sahel Etwaldo yeah. sorry about Etwaldo Sahel ilitokea mgogoro wa namna hii na ikabidi kusitisha mkataba wake na walivyopeleka mashtaka FIFA waliomba ruhusa achezee timu yoyote ambayo anaipenda au ambayo anataka katika kipindi ambacho anasubiri eh, mgogoro huo au kesi hiyo itatuliwe sasa kwa, kwa, kwa mantiki ile ile e, vipengele vya FIFA vinaruhusu mchezaji ambaye anasubiri kesi yake kuamuliwa asiwe na yeye asikae bila kucheza kwa sababu wachezaji ndio products za FIFA. Sasa ukiona unafanya kwamba hawachezi unaweka mazingira ambayo hawezi kucheza mpira basi unakuwa unamaliza product yako mwenyewe. Kwa hiyo kwa kigezo hicho na, na kwa kutumia muongozo huo, huo wale uliotumia kile na sisi ndio tumeutumia huo. huo.